Al-Syahid Abu Musab Azarkawi telah berkata Jika jihad yang kita alami sekarang ini Jihad tolap Dan ada beberapa benteng pertahanan Bani Asfar Yang membahayakan Mujahidin Tak kunjung mampu kita taklukkan Tentu kita boleh mengatakan Ada kelenggaran dalam hal ini Namun kita sekarang sedang melancarkan perang pembelaan Terhadap umat ini Terhadap agama kita Dari musuh yang paling berbahaya Yang pernah menyerang negeri kaum muslimin di zaman sekarang Mereka melanggar kesucian-kesucian menjajah negeri Merampas harta kekayaan Dan sumber kekayaan alam Penjara mereka penuh dengan kaum muslimin Baik lelaki Mahupun perempuan Bahkan, rahim-rahim muslimat kita telah dipenuhi oleh sperma-sperma kutur mereka Sesungguhnya Selagi umat ini masih mahu mengorbankan orang-orang yang dicintainya Menumpahkan darah putera-puteranya Demi membela agama ini Maka umat ini masih dalam keadaan baik Namun jika umat ini sudah mulai bakhil Mengorbankan darah putera-puteranya dalam rangka meninggikan kalimat Allah Maka bangsa-bangsa lain akan menghancurkannya Ia akan tertimpa kenistaan dan kehinaan Dan dikuasai oleh manusia-manusia yang paling hina Sejauh mana Mujahidin maju memerangi musuh mereka Dan menggapai kemenangan-kemenangan nyata Sejauh itu pula lah kezaliman dan kabut ini tersingkirkan dari umat Sampai di situ perkataan Al-Syahid Abu Mus'ab az zarkawi Jadi Akhi Anak ingin menyatakan kepada Antum bahawa Jihad itu ada dua Iaitu jihad yang statusnya Fardu Kifayah dan jihad yang statusnya fardu ain jihad yang berstatus fardu kifayah berlaku apabila kita yang memulakan perang terhadap kaum kufar mereka tidak memulakannya sebaliknya kita yang memulakannya kita mendatangi negara kaum kufar tersebut memberikan mereka tiga pilihan sama ada mau masuk kepada Islam ataupun memilih untuk membayar jizyah dalam keadaan hina ataupun yang ketiga memilih untuk berperang dengan kaum muslimin jika mereka memilih untuk masuk kepada Islam Maka pada waktu itu selamatlah harta dan nyawa mereka. Jika mereka pada waktu itu memilih untuk bayar jizyah maka mereka perlu memberikan harta mereka sekadar yang dipersetujui bersama untuk diberikan kepada kaum muslimin. dan kalau mereka memilih untuk berperang maka berperanglah hizbullah dan hizb syaitan wallahu alam bissawab dalam jihad fardhu kifayah tidak semua kaum muslimin perlu untuk keluar berjihad Cukup bila mana ada sebahagian daripada kaum Muslimin yang menunaikan perintah tersebut Maka yang lainnya tidak perlu melakukannya Namun kalau kita melihat kepada sunnah Hula fa'arashidin dan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat lainnya Walaupun mereka menyedari bahawa ini adalah fardu kifayah, namun setelah sahaja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka mereka tidak duduk diam di Madinah. Bertibaran mereka keluar ke muka bumi ini, menyebarkan panji-panji jihad. Wallahu a'lam bishawab. Ini belainannya daripada kita. Walaupun jihad sekarang ini statusnya fardhu ain, namun kita masih lagi duduk begini tidak melakukan apa-apa. Kalau kita ini berada dalam keadaan jihad fardhu kifayah, maka pada waktu itu Surah an Nisa, surah yang keempat ayat 95 Menggambarkan keadaan kita Allah Ta'ala telah berfirman A'uzubillahimina rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina gairu ulid darari wal mujahiduna fi sabiillillahi bi wa anfusihim Faddala Allahul mujahidin bi amwalihim wa anfusihim alqa'idin darajat wa kullu wa'ad Allahul husna wa faddala Allahul mujahidin 'ala alqa'idin ajran 'azima Tidalah sama antara orang-orang yang beriman yang duduk yang tidak turut berperang Tanpa mempunyai uzur Dengan orang yang berjihad di jalan Allah Dengan harta dan jiwanya Allah melebihkan darjat orang-orang yang berjihad Dengan harta dan jiwanya Atas orang yang duduk-duduk tidak ikut berperang Tanpa sebarang halangan seperti sakit dan sebagainya Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik yakni syurga Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad Atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar Ini ketika jihad statusnya Fardu Kifayah Seorang yang Qaidun yang duduk-duduk Berada di bawah Seorang yang Mujahid Fisabilillah ha, Ini dia Ini dalam keadaan jihad tu Statusnya Fardu Kifayah dalam statusnya jihad itu faldu kifayah pun tetap seorang mujahid itu lebih hebat daripada seorang biasa, orang yang tidak berjihad iaitu golongan Koib. ini dalam keadaan jihad statusnya faldu kifayah tetap ada beza iaitu mujahid tetap yang terutama, sebab itu para sahabat menyedari hal ini dan mereka tidak berdiam diri wafat saja Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mereka keluar daripada Madinah kita lihat di mana kuburnya para sahabat di mana kuburnya Saad bin Abi Waqqas di mana di mana kuburnya para sahabat yang lain adakah banyaknya mereka itu kuburnya di Madinah sedikit-sedikit tentang perkara ini wallahu a'lam bisawab Kenapa? Sebab mereka nak mencari kematian Walaupun pada waktu itu jihad Statusnya fardu kifayah Mereka tak meninggalkan kewajipan ini Sebab mereka tahu akan ayat ini Kedudukan orang yang berjihad itu Lebih hebat daripada orang yang duduk-duduk Tapi masalahnya kenapa Kita masih lagi duduk-duduk Ini yang kadang-kadang anak pelik Ini yang kadang-kadang anak pelik Kenapa kita masih lagi duduk-duduk tak mau bergerak fi sabilillah tak mau berjihad fi sabilillah sedangkan itu kewajipan kita. Apatah lagi dalam keadaan jihad tu fardhu ain sekarang. Kenapa jihad tu boleh bertukar daripada statusnya fardu kifayah menjadi statusnya itu fardhu ain? Ada beberapa sebab. Yang pertama apabila kita ini telah berdepan dengan musuh dalam peperangan. Maksudnya kita tu dah dah berdepan dah ok musuh ada kat sana kita kat sini tinggal nak nak berperang je. pada waktu itu setiap yang berada kat situ wajib Ain untuk dia terus berperang yang kedua apabila Amir memerintahkan kita untuk berperang maka pada waktu itu wajib Ain kita untuk berperang yang ketiga apabila kita ini Apabila musuh ini, maka okay, apabila musuh ini datang menjajah negeri kaum muslim ini Maka wajib untuk penduduk di kawasan itu untuk berjihad menentang musuh yang cuba untuk menjajah mereka itu. Dan jika mereka masih belum mampu untuk menghancurkan musuh mereka, memenangi peperangan ini, maka kewajipan itu akan berpindah menjadi wajib Ain juga kepada negeri-negeri ataupun kawasan-kawasan yang berada di sebelahnya dan jika itu pun masih lagi belum berjaya untuk menghancurkan musuh ramai di kalangan kaum muslimin masih lagi duduk diam tak mau membantu kaum muslimin yang sedang dijajah ini maka kewajipan itu semakin Membesar semakin membesar Sehingga satu dunia ini Menjadi wajib Ain bagi mereka, fadu Ain bagi mereka Untuk berjihad di tempat itu Menghancurkan kekuhuran Kita ambil contoh Fatani Sampai sekarang Mujahid di Fatani Darussalam Tidak berjaya untuk menghancurkan Kafir Buddha itu Maka Kewajipan ini berpindah kepada kawasan yang terdekat dengannya. Apa dia? Kaum muslimin di Malaysia, Indonesia, Borneo. Tapi sampai sekarang pun masih lagi, belum lagi berjaya. Lebih ramai yang duduk-duduk saja -duduk menjadi koridun. Orang-orang yang tak mau berperang, mereka tak mau berperang. Fisabililah jifatani. -jifat Maka kewajipan itu makin membesar kepada kaum muslimin yang ada di Australia. kepada kaum muslimin yang ada di Bangladesh, Pakistan dan sebagainya. Dan tak juga berhasil untuk menghancurkan kaum muslimin, lah. menghancurkan kaum kafirin, maaf. Okey, menghancurkan kaum kafirin. Kaum-kaum kafir budak ini masih lagi bermaharajalela. Maka ia ber, ber, membesar lagi pengaruh apa Faduain itu. Sehingga penduduk-penduduk di kawasan Arab, Afrika Eropah dan sebagainya itu baru tentang FAPA bagaimana pula tentang Somalia Kaukasus Palestine Kashmir, Afghanistan Mindanao Ambon Maluku sekadar menyebut beberapa nama di Arab Saudi sendiri di Maghribi sendiri sebab itu kita kena faham Sejak Andalusia jatuh ke tangan kufar jihad tu telah pun berubah menjadi fardhu ain statusnya bagi kita dari dulu lagi sebab itu kewajipan kita ini sekarang ialah untuk berperang fi sabilillah Dan dalam keadaan jihad ini falbu tifaya, maka kita ini terkena pula ayat Allah dalam surah Taubah, عُزِّبِ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ Ya ayuhaal amanu. amnu, ma lakum, itaqilil firu fi sabiilillahi, taqal ila <tik> al-awd. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempat kamu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenyakmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Sedarlah wahai manusia kenapa kamu tetap bodoh masih mahu lagi tunduk pada dunia meninggalkan kewajipan ini. Tak sedar aku kamu? Ingat ini perkara main-main. Kita bukan bercakap tentang soal kamu rugi dalam perniagaankah, kamu untung dalam perniagaankah. Ini bukan kita bercakap tentang soal nak dapat anak baru nak dapat kerja baru ini bukan tentang soal exam ni kita lulus ke tidak ini soal syurga neraka kenapa hati kita tak mau hidup tak mau terima kenyataan ini kenapa tetap berat untuk berjihad bukankah ini bukan lagi satu perkara yang main-main tapi kenapa kita dah tahu pun tentang hal ini masih lagi duduk-duduk menjadi orang yang korang yang duduk-duduk tak mahu berjihad Sedangkan Allah mengancam azab kepada kita. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, Allah akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Tak cukup ke azab yang pedih ni untuk menggentarkan hati kita? Adakah hati kita ni dah mati sampai kita dah tak takut lagi dengan azab Allah? Ataupun kita ini manusia-manusia yang tak pernah percaya dengan azab Allah? tidak beriman dengan hari akhir adakah itu kita ni iyalah bila cakap tentang azab Allah tak pernah takut tak pernah risau apa kejadiannya ini bukan perkara main-main azab Allah tu betul-betul pedih wallahu alam bissawab mungkin kita boleh ambil sedikit ayat Quran untuk kita kenal tentang azab neraka ini. Wallahu a'lam bissawab. Cuba kita lihat dalam surah al musalat iaitu surah yang ke-77 dalam ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. ويل في يومئذ للمكثبين إن طالقوا إلى ما كونتم به تكثبون إن طالقوا إلى ظل في ثلاث شعاب لا ظليل ولا ين من اللهب إنها ترمي بشررك القصر كأنه همالة Karena hujamala sifat, wil yomaitil mukasibin. Haa za yomul la yancukun, wala yuzanulhum fa yatdirun. Wil yomaitil mukasibin. Celakalah, celakalah pada hari itu bagi mereka-mereka yang mendustakan kebenaran. Allah dah cakap dah, Kutiba Diwajibkan ke atas kamu berperang. Dia tak nak ikut juga. Hatinya berat, condong kepada dunia. Tak mahu juga berjihad. Maka kata Allah, Celakalah pada hari itu bagi mereka-mereka yang menjustakan kebenaran. Akan dikatakan kepada mereka. Pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan nah, Pergilah kamu Pergilah kamu dapatkan azab yang dulu kamu dustakan Allah dah cakap dengan kamu Illa <Sessizuk> <Sessizuk> Jika kamu tak berangkat Allah akan mengazab kamu dengan azab yang pedih Tapi kamu dustakan, kamu buat tak tahu Dengar ada ayat tu tapi kamu buat, buat muduh seolah-olah ayat tu tak pernah dalam Quran sampai kamu tak mahu bergerak berjihad lalu Allah kata pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan. pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang Masya Allah yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka Sungguh, Neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan Jelakalah pada hari itu bagi mereka-mereka yang mendustakan kebenaran Inilah hari keputusan Pada hari ini kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu Kamu dah takkan, kita dah tak boleh nak bagi alasan dengan Allah Apa lagi alasan kamu nak bagi? Tak cukup ke ini untuk menjadikan kita gerun? Tak cukup ke? Adakah kita masih lagi mahu menjadi orang-orang yang tak mau tunduk dengan Allah Tak mau ikut perintah Allah Tak takut ke kita dengan azab yang Allah Dah janjikan kepada kita ini Wallahu'alam bishawab Kalau kita tak cukup juga Masih lagi tak cukup kita dengar lagi firman Allah dalam surah Waqiah, Iaitu dalam surah ke-56 Iaitu dalam ayat yang ke-51 sehingga 56 a uzbililla minasyaytanir rajim thumma innakum ayyuhadhdallunil mukaththibun la'akiluna min syajarim min zaqqum famaliquuna min halbutun fasyaribuna 'alayhi min al-hamim fasyaribuna syurbal-khim hadza nuzuluhum yawmad-din nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun kemudian sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan adakah kita nak jadi orang yang sesat dan mendustakan kebenaran kalau kita tetap nak mendustakan kebenaran tak mau beriman dengan ayat-ayat jihad fi sabilillah tak mau bergerak untuk jihad fi sabilillah tak mau mengorbankan dunia kita untuk Allah ini yang akan jadi pada kita pasti akan memakan pokok zak Maka akan penuh perutmu dengannya Setelah itu kamu akan meminum air yang sangat panas Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan Kami telah menciptakan kamu Mengapa kamu tidak membenarkan hari ber, hari berbangkit? Allah yang cipta kita tapi kita tetap dustakan tentang hari akhirat. Eh, saya tak dustakan hari akhirat. Saya mengaku ada syurga, ada neraka. Saya tahu tentang padamah syar. Saya akui. Memang tapi kenapa bila mana Allah cakap illatan fil yu'athibkum azaban alim ma jika kamu tak berangkat untuk berperang Allah akan mengazab kamu dengan azab yang pedih kamu tetap buat bodohnya ni wallahu a'lam bis itu jangan cakap iman tu setakat dalam hati setakat dekat mulut iman perlu dibuktikan dengan perbuatan kalau kita ini Percaya tentang azab yang pedih. Oh, saya tahu tentang neraka. Saya takut dengan neraka. Itu cuma dalam hati, itu cuma kat mulut. Buktinya macam mana? Kita tahu pakai tudung. Wajib. Tak pakai tudung. Haram hukumnya. Kita pun selamba buka orat. Kita tahu kita akan diancam azab. Tapi kita macam buat bodoh je. Macam tak kisah je akan kena azab. Itu maksud kita mendustakan hari akhir Lantaran Kita ini tak pernah kisah akan azab itu Kita buat tak tahu, kita buat bodoh je Seakan-akan benda itu tak pernah ada Sebab itu kalau kita ini orang-orang yang faham agama Kita akan cakap Apa salam mereka ini tak pakai tudung Apa salam mereka ini tak semayang Lepas tu anak pula cakap dengan kita semua Melantung semua Apa sal pula kamu tak nak berjihad Kesalahan orang lain kamu nampak Kesalahan kamu sendiri kamu tak nampak Yang tak bertudung tu berdosa Yang tak solat tu berdosa Yang tak berjihad pun berdosa Kenapa ini kita tak pernah nampak Kita buat tak faham je Meninggalkan jihad ini Kita akan diazab. Kita buat tak faham je Kita seolah-olah hidup macam biasa Tak pernah memahami kewajipan berjihad Kenapa? Sedangkan ini statusnya Fardu Ain Kita bukan cakap pasal jihad Di waktu kita ini dah menang Islam dah menang Tinggal lagi kita nak meluaskan Empire kekuasaan Islam Kita bukan bercakap tentang hal itu Yang status jihad waktu itu Fardu kifayah. Kita bercakap tentang jihad yang Fardu Ain Iaitu ketika kaum kafir Menjajah Kaum muslimin menghancurkan kaum muslimin menyeksa membunuh pembunuh pemuda kita merogol, menakut-nakutkan muslimah-muslimah kita ini yang kita kena faham jadi akhir anak-anak antum hidupkan hati antum tiba masa kita melakukan sesuatu untuk Islam Tiba masa Untuk kita ini keluar daripada Ancaman azab daripada Allah Tiba masa Untuk kita ini menjadi manusia-manusia Yang mahu tunduk kepada ayat-ayat Allah Dan mahu ikut Apa yang Allah Ta'ala telah perintahkan kepada kita kalau Allah perintahkan kita Semayang kita pun semayang Kalau Allah perintahkan kita puasa Kita pun puasa Jika Allah perintahkan kita haji Kita pun haji Tapi kenapa bila mana Allah kata Kutiba alaikum al fital Diwajibkan ke atas kamu berperang Kenapa kamu tak melakukannya Seakan-akan kamu ini dah pun bersedia Untuk masuk neraka begitu Anak tanyakan soalan ini Kepada antum antum jawab sendiri wallahu alam bisawa bukalah hati antum timalah kenyataan selagi mana kita tidak berjihad selagi itulah pintu neraka dibuka seluas-luasnya untuk kita na'udzubillahi min talik